Mbani ya ni kwamba Usalama uh, salama mpenze msikalisaji wa vipindi vya radio isanganiro, hujambu karibu katika tarifa ya habari mchana huu ambayo inaanza kwa habari ku. Kumezuka mtafaruko kwenye shule maarufu isoko school iliopo mtani mtakura asubu ya ijumahi wazazi na wawanafunzu wa wanaeleza kuwa wamekuta milango imefungwa utajuzwa katika tarifa hii ya habari. Tume ya shirika la umoja wa mataifa ya kuchunguza haki za bin Adam kwa taifa la Burundi inasema kutiwa hangaiko kubwa na hali ya uheshimishwaji wa haki za bin Adam inchini Burundi tangu nyakati za uchaguzi wa mwaka wa 1220 ni habari ambayo takaifuata. Katika tarifa hii ya habari. Na report ya umoja wa mataifa kuhusu haki za wanawake iliotolewa hivi kariboni. Inashiria kuwa wanawake hawa wakilishwi katika nyadhifa zenye mamlaka duniani kama vile ncheni borondi. Na yupia tumekuandalia katika tarifa hii ya habari ambayo in, inasimamiwa na b na mama ambaye anajurikana kwa jina la Serafin Hakizmana, Omeri Nduwayo, Ndimia Mtangazaji Karibu katika tarifa Hii ya habari Ambayo inasmamiwa kwa mara nyingine na Romwald Nio yabifuze Isanganiro. Habari Kameli, Kumezuka mtafaruku kwenye shule Rufu iso school Iliopo mtani mtakura asuboya ya jumahi. Wazazi wa wanafunzi wanaeleza kuwa wamekuta milango imefungwa kisha wanafunzi wakapandishwa gari na wameku uh, na kuwapeleka kwenye shule nyingine wasiojua sehemu inakopatikana sababu ya kufungwa kwa shule hiyo ni hali ya kutoelewana kati ya wanachama wa shirika ADP Kwa ufupi lilioanzisha shule hiyo kama inavyochomoza katika waraka wa wizara uliosomwa iliosomewa wazazi hao. Waraka huo ulisomwa na Nikola Kirehane afisa ilimu tarafani na Hangwa ulitiwa saini tarehe 15 Machi mwaka huu. Kuna kusudiwa, kuna shuhudiwa maji taka yenye harufu mbaya yanayo tiririka mtoni nahangwa karibu na soko la kotebu jijini mbujumbura. Baadi ya raia wanaoendesha shoguli zao karibu na mahali hapo wanaeleza kuwa huenda maji hayo yanatoka katika kaya ya navyo mta ningagara. Ha, hao hao ni watumiaji wa maji ya mto, mto wanaohofia kupatwa na magonjwa ya na nausafi mdogo Daktari Jean-Claude Chishahayo anathibitisha kuwa maji machafu husababisha magonjwa kama vile minyo ya tumbo Tume ya shirika la umoja wa mataifa ya kuchunguza haki Zabin Adam kwa taifa la Burundi Inasema kutuwa hangaiko kubwa na hali ya uheshimishwaji wa hakiza bin Adam nchini Burundi tangu nyakati za uchaguzi wa muaka 1220. Hata hivyo akizungumza katika mkutano wa kupeana fikra kuhusu hakiza bin Adam uliofanyika alhamis hii huko jijini Geneva nchini uswisi. Dudu djene kiongozi watume hiyo amekaribisha vema hatua ya raisi ya kutoa msamaha kwa wafungwa zaidi ya elfu na kufunguliwa kwa radio Bonesha FM pamoja na kuachia huru wandishi wane wagazeti lai wachu. Mwakilishi wa Burundi huko jeneva anatupilia mbali ma ma maudhui ya ripoti ya dudu djene tabu renova. Tabu Renova anaziomba inchi zinazomunda tume haki Zabin Adam ya UN kuacha Burundi ipige hatua. Romwad, niyo ya bivuze, anadadavua zaidi. Katika ikawo hicho cha kuandamu kutane wakile wa 46 watumia umoja wa mataifa kusu haki Zabin Adam. Wahusika uchunguzi thidi ya Burundi wanaeza kuwa tangu kipindi cha uchaguzi wa mwaka rufumbina ishirini. Askarigeshi wa staffu na bathi ya wana familia, Pamoja na vigyana kutoka kabila la watuti Wale kutoka vyama vya upinzani Wamehukumiwa bila hatia Wengine walipotea Na wali kinyume cha chashiria Na hata kuteswa Kiongozi watume ya uchunguzi kuhusu burundi Dudu Dien Aliereza kuwa kila wiki Kuna okotu wa maiti katika maeneo tofauti ya inchi Na kuwarakia kufanyi wa mazishi Kwa amri ya viongozi tawala Hapa anasisitiza kuwa serikali ya Burundi ingetambua kuwa mambo hayaendi vizuri kuhusiana na haki za Bin Adam. Bwana Diene anabainisha kuwa ukatili huo unafanywa na baadhi ya viongozi wa idara ujasusi kwa ushirikiano na vijana kutoka chama madarakani kulingana na tume hiyo ya UN inayofanya uchunguzi kwa taifa la Burundi visavyo kwagiwwa haki za Bin Adam vimeendelea kutokea tangu nyakati za uchaguzi wa mwaka rufumbi na ishirini mbali na hayo kulifanyo wa juhudi kupitia kauli hapa wanarejelea kauli ya raisi evalisten daishimiye wakileza kuwa kauli hazitoshi ili hake za bin adam ziheshimishwe kama anavya uendelea kuileza buwana dn hata hivyo tume hiyo inasema kulidhisho na baadhi ya mambo ya na serikali. Hata kama safari bado ndefu waendelea kueleza Wanatua mufano wa hatua ya raisu wa Burundi Ya kutua musamaha kwa zaidi ya wafungwa irufutano Kuachia huru waandishi wa gazeti la iwachu Walio kuwa tangu oktoba mwaka okutoba mwakarufumbiri kuminatisa Pamonge na kuanzisha mazungumzo na radio zizo fungo mwakarufumbiri kuminatano Zipate kupeperusha matangazo yake Ama kuhusu madai thidi ya Burundi kuhusu uki ukwaji wa hakiza Adam Serikali natupili ya mbali lipoti ikieleza kuwa inajaa uongo wakati nchi imepiga hatua katika maswara ya utawarabora. Sekta ya afya haki kwa wote na kupiga vita umasikini. Kama inavyo na muakirishi wa Burundi, jijini, Geneva, nchini uskuisi. Levokatabu anaomba serikali za inchi zinazo unda tumia umoja mataifa ya haki za binada kutuzorotesha shuhuri za laia wa Burundi badara yake wawaache wapate maendereo. Romualt, niyo ya bivuze. Shukra sana. Ripoti ya umoja wa mataifa kuhusu haki za wanawake iliotolewa hivi karibuni inaashiria wanawake kutowakilishwa katika nyadhafa za nyama mamlaka duniani lakini pia nchini Burundi nitamko la vingini mraba 60 katika uzinduzi wa warsha ya tathmini ya wadhifa wa mwanamke au sio ishamarivyan ngenda kumana le femme Kina mama na wasichana kwa ujumula hawa wakilishu kikamilifu katika tasisi za serekali hususan zile zinazo chukua hatua. Hayo yanahakikishwa na ripoti liotolewa na katibu wa shirika la umoja wakimataifa UN. J. Nchini Burundi hatua za kupiga marufuku unyanya saji wakijisia za manane vipi. Hilo ni swala sugu ambalo watu wengi huwa wakijiuliza. Ni katika lengo hilo tume ya taifa ya ya gutetea haki za binadam Sendehash imeandaa uwa rasha hii kwa lengo la kutafmini na mna kinamama wanapziwakilisha katika tasisi za guchukua hatua. Katika tume Sendehash huwa tukishirikiana na watalam walie bobea kwa gutatua migogoro inaujitokeza ya kunyanyasa kinamama. Dio sababu siku ya leo tumeweza kuwalika watalam ili watoe mafunzo tano tofauti. Kwanza ni kubuni sheria na tasisi ambazo zinarinda kina mama. Pili tutathamini mchango wa kina mama ambao wanajihusisha katika kilimo, katika mchakato wa kuendeleza nchi. Tatu itakuwa ni hatua ipi kina mama wanaofikia kwa kuendeleza inchi. Na ine tutatizama mchango wa tume huru ya kutetea haki za binadamu kwa kutetea na kusaidia kina mama. Tano tutatazama mini mchango wa madehebu kwa kuchiria manane sheria ridhi ya kina mama tumehuru ya gutetea haki za binadamu huwa inatumika na wataalamu ili yaoneshe hatua inchi ya Burundi inapofikia kwa kuheshimisha haki za kina mama na changamoto Zinazo zinazosababisha haki za binadamu kuendelea kukiukwa Jean Marie Vianne ngenda kumana unaendelea kusekeleza ni idara ya Kiswahili Radio Isanganiro Hii ni tarifa ya habari punde ni mapumziko na bada ya mapu tunaendelea na tarifa hii. Radio Isanganiro ni kiboko yao? Ni kiboko yao tukimanisha Radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini mjumbura kwenye masafa ya nane tisa nukta saba Frequence Modulation. Pamoja na miana moja inchinkati unatupata pia kupitia weta tu nukta Isanganiro nukta ORG wewe unatusikileza ukiwa huko inje ya Burundi. Orodha za wanafunzi zaidi ya mia walifariki katika machafuko ya mwaka wa elf moja mia tisa sabina mbili kwenye shule ya upili ya kiremba. Enzi hizo, ikiwa ilikuwa ikijulikana kama ecole normal tayari imetambulika katika tume ya ukueli na maridhiano severe. Kiongozi watume hiyo amebainisha hayo jana Alhamis katika mkutano na wanafunzi wa chuo kikuu cha maziwa makuu Bewa la Kiremba Tarafani Bururi Pierre Claver Ndaichariye anasema kuwa wanafunzi wa vyuo ambao ni la nchi siku za usoni wanapaswa kuandaliwa kuishi katika mshikamano Sa 7 na dakika 33 mpenzi msikilizaji Huu ndiwa mwisho wa tarifa ya habari, lakini kwa wewa mbae ndo kufungua radio yako, tukufamishe uliokuwa mkuta sari wake. Tume la shirika la umoja wa mataifa lia ya, ya kuchunguza haki Zabin Adam kwa taifa la Burundi inasema kutiwa hangaiko kubwa na hali ya we wa haki Zabin Adam inchin Burundi tangu nyakati za uchaguzi wa mua kwa na ishirini ni habari ambayo umesikia katika tarifa hii ya habari. Kumezuka mtafaruku kwenye shule marufu iso Koskol, iliopo mtaani mtakura asubu ya ijumahi. Wazazi wa wanafunzi wanaeleza kuwa wamekuta milango imefungwa kisha wanafunzi wakapandishwa gari na kuelekezwa kwenye shule nyingine wasojua sehemu inakopatikana na pia umeipata katika taarifa yetu hii ya mchana huu na report ya moja wa mataifa kuhusu haki za wanawake iliotolewa hivi karibuni inaashiria wanawake kuto uh, kuwakilishwa katika nyadha za nimaamlaka duniani lakini pia nchini Burundi. Naam. Naho ndio mwisho wa taarifa ya habari mpenzi msikilizaji. Zangu shukrani sadati za ni kwa wewe kwa nasi. Tumsko rupia uh, bi m, mama uh, Naijerikana kwa jina la Serafin Hakizimana ambaye ametuunganisha kimitambo msimamizi wa matangaza likuwa Roma Adenya Bibuze kwa niaba yake Omarinduayo sina bodi kwa kutoka studio tuseme inallah mangswabilina